Miezul iernii, în păduri, trăsnesc stejarii, e un ger amar, cumplit. Stelele par înghețate, cerul pare oțelit, iar zăpada cristalină pe câmpii strălucitoare pare un lan de diamanturi ce scârție sub picioare. Fumuri albe se ridică în văzduhul scânteios ca în altele coloane unui templu maestos și pe ele se așează bolta cerului senină. Unde luna își aprinde farul tainic de lumină. O, oh, tablou măreț, fantastic! Mii de stele argintii În nemărginitul templu Ard ca veșnice făclii. Munții sunt a lui altare, Codrii organe sonoare, Unde crivățul pătrunde Scoțând note îngrozitoare. Totul e în neclintire, Fără viață, fără glas. Niciun zbor în atmosferă. Pe zăpadă, niciun pas. Dar ce văd? În raza lunei o fantasmă se arată. E un lup ce se alungă după prada ispăimântată.